Лука відказав, схлипуючи, «Шкода людей, як тільки поневолив їх вічний наш ворог, безодня набита душами, бачили б ви, скільки гибіє їх там, скільки стогону, плачу, прокльонів там чути. І козаки надто розгнівили Бога, так розгнівили, що й нащадкам того вистачить до далекого коліна». За волю б'єтеся, а в таку неволю втягнете Україну, що зігнеться вона до землі. Та майні, он, гетьман, хоче з царем московським побрататися, то може й вистоїмо. От вийди й заступи нас, Боже, от такого порятунку. Лука перехрестився. Якщо так станеться, як хоче гетьман, то й буде ото кара. Усіх кар. Лукас хилив висріблену голову. Цього року він став сивий, як лун. У всьому його вигляді було стільки доброти й покори, милосердя і все прощення, що, здається, кожен бачив то сидів божий чоловік. Одведи нас і заступи од того єднання, промовив Журно. То смерть. Що відчуваєте, отче, сплеснувши із голос, що жде Україну? Лука довго мовчав. Місяць висріблив кожну волосину на його голові, і срібло лежало на зажуреному обличчі. Ох, краще не питайте, озвався по довгій мовчанці. Бачиться мені Україна неначе розіп'ята на хресті. Спочатку царі душитимуть нашу матинку, а потім знищать і царів. Як то, вигукнули козаки. Так то. Запанують червоні біси в людській подобі. Будуть вони лихі, жорстокі, тупі і безбожні. Створять не державу, а велетенське капище сатани, у якому всі приноситимуть жертви, моритимуть голодом, вбиватимуть, катуватимуть людей. Жертвопринесення нараховуватиме мільйони. Вони сотворять із себе ідолів і будуть поклонятися їхнім образам. Нищитимуть вони віру Христову, а багато храмів Господніх перетворять у купи сміття. Буде знищено безліч священників, знову з'являться мученики, святі, багато хто поповнить ряди відпалих ангелів, народ при них стане грішним, безбожним. Будуть працювати у великі свята й неділю, і шануватимуть лише і долянські їхні свята. За це Господь пошла їм війни, яких багато хто змиє свої гріхи кров'ю. Але це їх не порятує, бо віри ще поменшає, і невдовзі настане страхітливе поклоніння грошам розпусті. Густо зійдуть содомські гріхи. Буде вбивство в утробі матері узаконене та всім доступне навіть малолітнім. Це викличе особливий гнів неба. За це Господь пошле жінкам і дітям безліч хвороб. Стане багато чоловіків та жінок безплідними, а ті, що й народжуватимуть, мало хто годуватиме дітей материнським молоком, бо й його буде відібрано у грішного роду. За вбивство Господь посилатиме душі немічні, крихкі, гріховні, у слабкій недужій плоті. Біди не відступлять, бо не буде покаяння. Новітні і доляки плодитимуть нехрестів, і вони поповнять безодню. Борців за волю України, її рятівників і захисників проклинуть – і нащадки з відібраним розумом вважатимуть їх ворогами свого краю і народу. То буде доба червоного лютого бісівства, від якого здригнеться світ. Запанують поміж людьми ненависть, зрада, страх. Убиватимуть лише за одну сміливу думку, в якій не буде поклоніння червоним ідолам і їхнім символам. Знищуватимуть за любов до рідної землі, мови, пісні. Брат продаватиме брата, син батька, донька матір за одне лише небажання поклонятися червоним ідолам в людській подобі. Гріхопадіння і безбожництво так заполонить все і всіх, що ніхто його майже не помічатиме. І ні на чому не буде Божого благословення, тому й буде все ненадійне, недовговічне, нікчемне. Сьогодні зробили, а завтра воно завалилося. У всьому буде злодійство і брехня в будівлі, одязі, страві, слові, клятві. Брехня та фарисейство отрують все і всіх. Відьомство плодитиметься як гаддя. Годі буде сподіватися оцього гріховного роду каяття чи прозріння. Несила буде небу дивитися на той люд, що впустив бісів у свої душі, і Господь пошле свого третього караючого ангела. І він протрубить над Україною. Ох, і жнива будуть сумні. Але і це не розбудить заснулих, сліпих не зробить видющими, а глухих чуючими. Лука вмовк і сам засмутився від того, що злетіло з його пророчих вуст. Пожурилися і козаки. А січ? Що із січу буде? – вигукнув молодий козак. А нічого. Її скоро не стане і пам'яті по-великому лугові не зостанеться. Вода її змиє, а замість волелюбних вітрів вигулюватимуть рабські, і народ оселиться тут оравлений. За це подякуйте характерникам. Бог одвернеться от січі і дозволить дияволові знищити спасенний острів. Не слухайте його, сплеснуло несподівано. То ворог наш, що не хоче нашої перемоги. Усі різко оглянулися і побачили Малахія, що вийшов за дерева. Він давно тут стояв, обернувшись на кота. Балухаті очі ненависно уп'ялися в луку. Бреше цей монах! Малахій рушив був на церковне подвір'я, але якась сила неначе приморозила його до землі. Він посмикав темні, давно не миті ноги, але вони наче приросли до споришу. Смикався, дратувався, але стояв, як вкопаний стовп. Козаки побачили ту потішну картину і засміялися. — Чого регочете, бусурмани? Хочете, щоб я вас лобами стукнув, то зараз нашлю на вас ману? Будете лупити один одного, поки жарко не стане. Так жарко, що побіжите до Дніпра купатися. Там вас русалочки зустрінуть, а жаби цицькі дадуть. Малахій оголив жовті пеньки зубів, рот скривився, як в гримасі. Малахій усе може, бо сурмана побив, ляха переміг і вам кому треба, клепку вставлю. Козаки притихли, знали про його темну страшну силу, яка здатна робити лихо людям. Краще не накликати на себе його гніву, бо бачили не раз, у що він обертався для насмішників. Лука зупинив на характерникові лагідні очі і проказав. іменем Ісуса Христа». Духи віщі, що ману накликають, що у хмарах сидять, що з мертвими говорять і роблять усяку ману. Вийдіть з Малахія!» А характерник усе вимахував руками, вишіптував заклинання, страшно водив булькатими очима. І раптом відчув безсилля. З нього вилетіли ті, що давали йому силу й вміння – «Владу над людиною і природою». Відчув порожнечу. Малахій завив, заридав і кинувся бігти. Козаки мовчки дивилися на те. Довго сиділи в оціпанінні і не могли вимовити жодного слова. Виходить, це не Малахій творив ті чуди, а злі духи, що в ньому сиділи і віщували – «Хмари докупи згонили, дощі і сніги зупиняли, чи викликали ману напускали?» Вражено промовив Нечипір. «Виходить», – засміявся Лука, – «тепер він порожній, як бубон, але радості мало. Ті духи через нові гріхи знову вирвуться з пекла, куди я їх спровадив, і відшукають його внука семилітка» а той передасть їх своїм нащадкам. І так зроду врід. Багато те древо отруйних плодів народить. Коли людям допомагають такі, як Малахій, а вони беруть ту силу від диявола, то до краю приходить погибель. Розплата за ту допомогу непомірно висока душею. Характерники зруйнують січ, як колись не раз губили нащадків Адама і Єви, як губили міста, держави, епохи. Брати силу і знання от Лукавого – найтяжчий із гріхів. Лука перехрестився. Козаки теж поклали на себе хрест. А ми хоч і християни – а століттями із ними братаємося і сватаємося. Того й мучимося. Суть наша поганська. Невже ж таки серед козаків ніхто й не спасеться? Вигукнув козак, що все мовчки слухав луку та брижив чулу і згонив до перенісся рівні брови. Чому ж ніхто? Пів січі на небі. І ти, Касяне, спасешся, і не чепір, і Павло, записані у книгу життя. Кожен, хто сповідується, причащається, говіє у пости та середу і п'ятницю. Спасенні будуть ті, що підуть у монахи і очистять себе. Усі, хто в чистоті, проживуть вісімнадцять літ, як непорочні, поповнять ряди відпалих ангелів. Усі, віруючи, що загинуть в бою, будуть зачислені до мучеників. Невіруючи, підуть до пекла. З невіруючими та з характерниками, діти мої, не товаришуйте. Знайте, з вибраними сам вибраний будеш, вчив Спаситель. Воно виходить, і смерті немає, і не треба й боятися, Мари, з косою, усміхнувся Павло. Коли ви бачили отче ту небесну січ, Що приютила праведних козаків, То скажіть, який той рай? Охота хоч краєм ока на нього глянути. І де вони там усі вміщаються?» Лука погрів теплим поглядом Павла І похитав головою. «У раю вільно. То пекло набите душами, Бо туди душі летять як сарана, а в рай поодинці. Він сину безмежний, і не всі перебуватимуть в одному місці, навіть спасенні. Пристани ще різні. Кожен має по своїй вірі і праведності. Будьте увесь час із Христом і з Його молитвою. Впустіть Його у свої душі, і тоді не бійтеся нічого, ні смерті, ні мук, ні холоду, ні голоду. Бійтеся лише гріхів – вони несуть душі, погибель і вічну муку. Світили ясні зорі понад хортицею, голубили диво острів, диво край. Місяць у повні вийшов за хмар і залив несходимі простори вольниці. Залив корені й вигони, луги, ліси, дні пройставки. Він знав, що тут є надто багато таємничого, непідвладного людському розуму. Ця земля за важкодоступними порогами таїть у собі незвідані дива. Ця маленька грудочка із ноєвого ковчегу, спасенного дарована народові для порятунку. І ліси, в яких є рятівне зілля.